Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd Pembahasan kita masih berada pada hadith ke-237 Bab terkait dengan ta'zim hurumatil muslimin Menjunjung tinggi kehormatan kaum Muslimin. Hadis tersebut terkait dengan hak Muslim yang satu kepada Muslim yang lainnya. Ada lima perkara berdasarkan hadis yang disebutkan dan kita pada pembahasan hak yang kedua. Berkaitan dengan Iyadatul Mariyut Menjenguk saudaranya yang sedang sakit Di sana padanya Bab Fadlu Iyadatul Mariyut Kita ambil faedah Adanya satu bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari Rahmatullahi alaihi Rahmatan wasi'ah Pada kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kitab yang sempat tertunda Belum berlanjut pembahasannya Sampai hari ini Dan kitab itu sudah pernah dibahas pada kajian ahad malam Padanya Satu bab tentang Fadlu iyadatil marid Beliau rahimahullah Sebutkan tentang keutamaan Menjenguk saudaranya yang sedang sakit Riwayatnya disebutkan حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشحث As-Salani dari Abi Asma' قال bahwa Abu Asma' menyebutkan riwayatnya Man ada akhahu kana di khurfatil jannah Beliau menyatakan bahawa Seseorang yang Menjenguk saudaranya Yang dalam keadaan sakit Kata beliau Kana Di khurfatil jannah Maka dia sedang berada pada khurfahnya al-jannah kebun kurma yang berada di dalam al-jannah. Naam. Mana yang mana siap untuk dipetik. Naam. Khurfatul jannah. Perkataan beliau ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang yang menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit, yang itu merupakan hak muslim satu dengan muslim yang lainnya. Diibaratkan demikian, fi khurfatil jannah. Maka kata Abu Asma, bertanya kepada Abu Qilabah, Nah. Atau riwayat tadi disebutkan dari Abu Qilabah Kemudian Abu Asma menanyakan kepada Abu Qilabah Ma khurfatil jannah Apa makna dari khurfahnya al-jannah Maka Abu Qilabah pun menyatakan jannah, Yakni seseorang tadi seperti atau dikatakan memetik dari kurmahnya di dalam Al-Jannah 6 nah, Diibaratkan orang yang menjenguk saudaranya Maka dia adalah memetik buah kurmah yang berada di dalam Al-Jannah Maka Abu Asma menyatakan kepada Abu Qilabah Nam, Dari manakah riwayat tadi? Maka disebutkan bahawa riwayat itu berasal dari Thauban Dari sahabat Rasulullah SAW Yang mana Thauban meriwayatkan dari Rasulullah SAW Nam, Ini satu riwayat yang menunjukkan Tentang keutamaan iadatul marid 6. Bagian dari ibadah tatkala seseorang melakukannya karena Allah Jalla wa Ala. Naam. Dan dia menjalankan salah satu sunnah dari sunah nabinya sallallahu alaihi wa ali wasallam. Kalau tadi sudah kita ketahui satu di antara keutamaan menjenguk saudaranya yang sedang sakit Maka di sana pula tambahan riwayat Yang disebutkan rangkaian dari sekian amalan-amalan lain yang termasuk padanya adalah Iyadatul Marid Al-Imam Bukhari menyebutkan sanatnya Haddathana Muhammad ibn Abdul Aziz Kala Haddatana Marwan ibn Muawiyah, tala. Haddatana Yazid ibn Khisan, an Abu Hazim, an Abu Hurairah radhiyallahu an... dari rentetan perawi-perawi atau rentetan sanad tadi yang berujung sampai Sahabah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Seorang sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Secara mutlak Nah, maka kita jawab Beliau adalah Abu Hurairah Apabila ditanya siapakah Dari sekian sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis, Maka kita jawab Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau dikumpulkan sekian hadith-hadith sahih dari Nabi saw, maka muncul nama yang berada pada peringkat pertama adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terbanyak. Nama. Karena kesempatan beliau yang banyak mencurahkan waktu untuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mungkin para sahabat tidak memiliki kesempatan sebanyak beliau. Dengan kesibukannya masing-masing. Nah, sehingga adanya keterpautan periwayatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyebutkan yang terbanyak adalah dari jalan Abu Hurairah. Beliau memiliki kesempatan. Untuk mendampingi, untuk bermulazamah, menyempatkan waktu dari sekian kesibukan, bahkan kesibukan secara maksimal dalam kesehariannya diperlukan dan sengaja dikhususkan untuk tolabul ilmu, untuk menimba ilmu langsung dari sumber yang jernih, yakni Rasulullah SAW yang manfaatnya terus berlangsung sampai sepeninggal beliau hadith-hadith yang dibacakan hampir-hampir tidak lepas atau banyak dari jalan beliau sehingga dengan itu bercucuran pahala kepada beliau walaupun beliau telah tiada sekian abad yang lalu untuk dirinya dengan maksud untuk mengangkat kejahilan pada dirinya yang kemudian bermanfaat untuk lainnya. Enam, berbeda dengan kesibukan dunia, yang itu dicapai, dicapai dengan maksimal, sampai mungkin mengkesampingkan dari kesempatan untuk menuntut ilmu. Bahkan mungkin kesempatan tolaful ilm dijadikan suatu waktu yang sekedar, waktu yang Ketika ada kesempatan Seakan-akan waktu, waktu yang sekunder Jika punya waktu Dan tidak ada kerjaan Atau tidak ada janji Dan ada kepentingan yang lain Maka barulah Menyempatkan untuk Mengaji Untuk mempelajari ilmu Tentu tidak demikian Seorang muslim Maka andalah kewajipan untuk menuntut ilmu adalah dikedepankan Merasa dirinya butuh terhadap agama Allah Jalla wa'ala Dia bagi waktu dalam kehidupannya Dan dia berusaha untuk memprioritaskan waktu untuk talabul ilm Tentu mencari ma'isyah, mencari penghidupan adalah diperlukan tapi jangan sampai kemudian mengalahkan dari kewajiban yang penting terhadap agama Allah Adalah meniti kehidupannya di atas ilmu agama Allah Dengan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Dan kemudian dia lakukan dengan kesabaran Maka insyaAllah ta'ala apa yang dia dapati akan mendapatkan keberkahan dan dengan maksud berusaha apa yang dia dapatkan untuk diamalkan. Menuntut ilmu bukan sekedar wawasan. Bukan sekedar untuk didengar saja. Atau diperbincangkan. Sebagai pengetahuan belaka. Tidak demikian. Maka kita lihat bagaimana para sahabat menuntut ilmu. Menimba dan menimba dari. Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bertanya dan bertanya tujuannya adalah untuk diamalkan sehingga berkahlah ilmu yang ada pada mereka Kembali kepada Beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man asbahal yaum minkum shaima Suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya di hadapan para sahabahnya Siapa yang di pagi hari ini Siapa yang di hari ini melakukan puasa di antara kalian Kala Abu Bakar Menjawablah Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Ana Saya ya Rasulullah Kemudian beliau ajukan pertanyaan yang kedua Man aada minkum al-yawm maridhan Asyahid As atau bukti terkait dengan menjenguk saudara yang sedang sakit Pada pertanyaan Rasul yang kedua ini Man aada minkum al-yawm maridhan Siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit diantara kalian Siapa yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit diantara kalian Kala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menjawab, Aku ya Rasulullah. Nah, tidak ketinggalan dengan amalan salih yang berikutnya. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi yang ketiga. Man syahidaminkumul yaum janazah. Siapapunlah di antara kalian hari ini yang menyaksikan janazah. Menyaksikan, yakni, dia menyolati, dia mengantarkan jenazah sampai dimakamkan, naam. Siapa di antara kalian yang melakukan itu? Maka Abu Bakar pun menyatakan, saya ya Rasulullah, naam. Pertanyaan Rasul yang ketiga: Man auta amal yau miskina? Siapa pula di antara kalian yang memberi makan kepada orang miskin di hari ini? Empat pertanyaan semua berkaitan dengan amalan satu hari. Enam: Melakukan puasa. Kemudian di saat yang bersamaan dia menjenguk saudaranya sedang sakit. Kemudian pula di hari itu dia bisa menyaksikan jenazah. Dan yang keempat adalah dia memberi makan orang miskin. Dengan pertanyaan keempat itu pula, maka Abu Bakar juga yang menyatakan dengan jawaban seperti ketiga yang sebelumnya, saya ya Rasulullah Memang pantas bahawa beliau adalah manusia yang termulia setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nam Dan tentunya para sahabat yang lainnya Maka diletakkannya urutan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena padanya keutamaan yang lebih Nam dan kemudian datanglah pada urutan yang berikutnya dan berikutnya Maka apa yang disebutkan dalam hadith ini Amalan dari sekian amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu Radiyallahu anhum Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan Majtama'a hadihil khisal fi rajulin fi yaumin Illa dakhalal jannah Tidaklah pada diri seseorang terkumpul Dari empat amalan soleh tersebut Nam Amalan soleh tadi yang telah disebutkan Dalam satu hari Illa dakhal al-jannah Melainkan Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah Nam Hadith ini adalah hadith yang sahih Dariwayatkan oleh penulis kitab Al-Adabul Mufrad Al-Imam Bukhari rahimahullah. Di sana padanya keutamaan dari menjenguk saudaranya yang sedang sakit dalam satu rangkaian dengan amalan-amalan yang lainnya. Sehingga barangkali atau siapa yang Allah kehendaki diberikan kesempatan untuk melakukannya dalam sehari empat amalan tersebut. Mudah-mudahan sebagai model baginya untuk Allah masukkan dia ke dalam Al-Jannah Maka fastabikul khairat terlomba-lombalah kita dalam masalah kebaikan Naam. Ini diantara sekian keutamaan Iyadatul Marib Dan telah disebutkan tentang adab-adabnya Adab yang disebutkan oleh para ulama' ...atau etika ketika menjenguk saudara yang sedang sakit. Hendaknya dia tidak banyak berbicara dengan orang yang sakit. Hendaknya dia tidak terlalu sering dia untuk besuk. Hendaknya dia tidak pula terlalu lama berdiam diri... ...ketika dia membesuki. Demikian pula beberapa perkara lainnya yang jika lo itu memberatkan kepada orang yang sedang dijenguknya tapi itu semua kembali kepada kondisinya kembali kepada permasalahannya jika itu tidak memberatkan bagi yang si sakit maka tidak masalah 6 nah, Setelah kita mengetahui hak muslim satu dengan muslim yang lainnya pada perkara yang kedua sebelum kita beranjak pada masalah yang ketiga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahallahu taala ada beberapa perkara yang perlu diingatkan juga bagi orang yang sakit yambagi an yasalu an yas'a bagaimana anda melakukan salat dalam kondisi sedang sakit seperti ini. 6 Dengan pertanyaan itu paling tidak akan mengingatkan kepada yang sakit. Barangkali juga dia tidak mengerti atau barangkali pula orang yang sakit tadi kadang-kadang dia salatnya tidak lima waktu. Siapa tahu dengan sakit yang Allah takdirkan kemudian dijenguk Mengingatkan dia dengan kewajiban Yang Utama setelah dua kalimat syahadah 6. Nah, tentunya dengan tutur kata yang baik Tidak menyebabkan dia tersinggung Paling tidak mengingatkan kepada dia Kayfaih soli Bagaimana antum kalau Solat sedang sakit ini 6. Nah, siapa tahu kemudian Dia tidak solat Dengan pertanyaan itu setidaknya Menegur seakan-akan dia solat sehingga perlu adanya uh, perkara yang difahami dalam kondisi sedang sakit li'anna katsiran minal marda yajhal karena banyak kata beliau rahimahullah dari orang yang sakit itu tidak mengerti hal yusalli bil ma au bitayamum Apakah dia ketika sakit itu harus berwuduk dengan air ataukah dengan tayamum? Nah, ini kalau tidak belajar sebelumnya maka tidak mengerti. Tiba-tiba kemudian, pertolongan Allah, Allah takdirkan dia sakit. Nam, tidak ada seseorang yang bisa dia tanyai. Pada itu kewajiban yang terus menerus selalu datang setiap harinya. Nam. Wahal Yusali kuli salatin fi waktuha awiyajma. Apakah boleh bagi orang yang sakit itu untuk menjamak solatnya, ataukah dia harus solat itu tepat pada waktunya? 6. Maka perkara semacam ini kata beliau adalah sangat penting, karena sekali lagi banyak di antara yang sakit tidak memahami perkara-perkara yang terkait dengan yang menjadi keharusan baginya. Sampai-sampai kata Syekh Ibn Uthaimin, Inna baaḍ al-marḍa annahu ida jaza al-jam' jaza al-kasar wa hum fi biladhim. Sebahagian mereka sang, mereka menyangka bahawa kalau mereka diperbolehkan untuk menjamak salatnya maka secara otomatis mereka diperbolehkan untuk mengkosor walaupun mereka sedang berada di di daerahnya muncul persangkaan demikian jadi seakan-akan suatu hal yang satu paket ketika diperbolehkan jama' berarti secara otomatis diperbolehkan untuk kosor padahal ini kedua masalah yang berbeda tidak mesti selalu bergandengan. 6 nah. Maka perlu diingatkan kata beliau idza kana almarid musafiran ila mustashfa fi ghairi baladihi falahu an yaqshura wa yajma'. Betul demikian bahawa dia boleh menjama dan sekaligus dia dibolehkan untuk mengkosor... Ketika seseorang yang sakit tadi mengharuskan untuk dievakuasi atau diobat di berobat di rumah sakit di luar kotanya, enam di luar daerahnya, maka dengan itu dia diperbolehkan menjamak dan mengkosor. Menjamak tentunya telah kita pahami kalau kita sudah belajar, insyaallah sudah paham semua. Bahwa duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jangan sampai kemudian tidak faham bahawa nanti asar dengan maghrib, nam. atau isya dengan subuh. Nam. Kan jamak juga katanya. Ketahuilah bahwa menjamak adalah maksudnya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ketika dia dalam keadaan musafir. Maka orang yang sakit tadi diperbolehkan sekaligus mengkosor Sehingga duhurnya dua dan asarnya dua Maghribnya tiga, isyaknya dua Sedangkan ketika dia berobat Di wilayahnya, di daerahnya, di rumah sakit, di kotanya Maka dia hanya diperbolehkan untuk menjamak Tanpa diperbolehkan untuk mengkosornya Nah, bisa dipahami? Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan Nah, jika memungkinkan tentunya dia sholat pada waktunya Masing-masing sholat di waktunya Jika tidak memungkinkan atau memberatkan baginya Maka boleh baginya untuk menjama Walaupun dia berada di di negerinya atau di daerahnya Karena masalah jamak dan masalah kosor, kata beliau, adalah la yata la zaman, tidak selalu bersamaan. Qat nah. yusra al-kosor dunal jama' Bisa jadi disyariatkan dia mengkosor, tapi tanpa dijamak. jama' nah. Seperti apa? Mengkosor tanpa jamak? Enam. Orang yang musafir, enam. Orang yang musafir, enam. Dia berhak untuk mendapatkan kosor. Enam. Tetapi jika mungkin untuk tidak menjamak, maka dia tidak menjamaknya. Dia memiliki hak untuk mengkosor, tapi tanpa jamak. Di sana ada pendapat para ulama jika dia meniatkan sedih. Jika lebih dari batas itu maka dia lakukan sebagaimana keumuman para muqimin. 6. Nah, jika dia sudah niatkan sebelum safarnya bahwa saya akan berada di daerah yang akan saya tuju lebih dari 4 hari maka dia tidak Mengkosornya 6. Nah, akan tetapi jika dia sudah niatkan saya akan berada di sana satu atau dua hari, atau tiga hari, atau batas empat hari maksimal. Maka dia berhak untuk mendapatkan kosor, tapi belum tentu menjamaknya. Walaupun menjamak adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi afdal baginya sholat pada waktunya. Dia tetap mendapatkan hak kosor. Mengkosor artinya menyingkat atau mengurangi jumlah rokaat. Dan itu hanya yang jumlahnya empat empat menjadi dua dan bukan tiga dan dua. Nah. Maka terkadang disyariatkan kosor tanpa dijamak. Sebagaimana hal itu berlangsung bagi orang-orang yang melakukan haji di saat mereka melakukan hari-hari di Mina hari-hari di Mina yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dhul Hijjah maka dia akan mabit atau menginap atau tinggal di Mina selama 2 atau 3 hari setelah Idul Adha, maka di sana dia sholat pada waktunya dengan dikosor tanpa jama' Yakni ketika zuhur adzan, kemudian setelah itu qamat, kemudian salat zuhur dua rakaat selesai. Asarnya kapan? Dia tunggu sampai waktu, di saat waktunya asar. Maka adzan, kemudian qamat, kemudian salat asar dua rakaat berjamaah. Nyaam. Maka demikian pula musafir dengan rincian seperti tadi, maka dia punya hak koser. Tetapi tidak mengharuskan jama'ah. Akan tetapi bagi musafir yang tidak memiliki kesibukan yang mendesak. Yang sangat maka dia tetap dianjurkan untuk sholat bersama muqimin. Sholat jama'ah bersama muqimin maka aturannya ikut bersama imam muqim. Jangan disalah kemudian imamnya sholat isya' empat rakaat imam muqim. Kemudian dia sebagai musafir. Memangkasnya menjadi dua Dia salam pada rokat yang kedua Pada salat isya Kenapa? Kan saya musafir ah, Ini suatu kejanggalan Suatu keanehan Suatu kesalahan di dalam memahami Penjelasan ini Sehingga dia tetap Untuk mengikuti aturan muqimin Berbeda ketika dia sebagai Imam musafir tadi sebagai imam Maka makmumnya mengikuti Makmum yang mukim adalah mengikuti jumlah yang sesungguhnya Nah ketika imam musafir salat isya dua rakaat Maka yang mukim melanjutkan dua rakaat lagi Nah berbeda antara imam mukim dengan imam musafir Waqat yusra'al jama' dunal qasr dan bisa jadi dimungkinkan terkadang menjamak tanpa mengkosor. Menjamak tanpa mengkosor. Sebagaimana kondisi orang sakit tadi yang opnamo di rumah sakit di daerahnya. Jika tidak memungkinkan untuk sholat pada waktunya. Dia diberikan kelonggaran untuk menjamak tapi tanpa mengkosor. Dan bisa jadi disyariatkan keduanya Menjama sekaligus mengkosor Kapan itu? Ketika musafir berada di perjalanan Nah, nah misalkan dia naik bis dari Denpasar Surabaya atau Kemalang Maka biasanya Maghrib Isya Di jalan 6 Maka dia punya hak hakabah Dua-duanya Jama' dan kosor Jika dia tidak memungkinkan Untuk sholat di Denpasar sebelum bis berangkat Maka dia bisa sholat nanti Ketika bis berhenti ketika waktunya makan Kira-kira masih jam 10 Sampai di 6 di Situ Bondo dan semisalnya Maka dia sholat di sana Maghrib 3 rakaat dulu Kemudian setelah itu komat Sholat isya 2 rokaat Jama' kosor nah, Maka bertemu dua-duanya Jama' sekaligus kosor Ini masalah juga Yang berkaitan dengan Al-Mardoh Orang yang sakit Siapa tahu dengan pertanyaan yang semisal seperti ini Kemudian akan membuka Apa Maka jangan diremehkan satu ilmu Uang pertanyaan masalah sepele aja kok ditanyakan gitu Jangan menganggap satu pertanyaan masalah din Seakan-akan masalah yang sepele kecil Nah Itu perkara din yang harus kita jalani Perlu dalil Perlu penjelasan para ulama Nah Maka berawal dari masalah yang sedikit Kemudian bisa terangsur angsur dan Berkaitan kepada masalah yang lainnya Dan itu bagian Bentuk dari Menambah ilmu nah, Tawal sawbil haq Mengingatkan kebenaran nah, Di saat saudara kita sedang sakit Biasanya orang sakit Lebih mudah Untuk dinasehati Lebih mudah untuk menerima Kenapa? Karena kondisinya lemah dia meng mengharap orang yang memperhatikan Tidak harus kamu ke sana bawa apel Bawa ini, bawa itu Tentu itu sebagai pelengkap Tapi datang yang menyempatkan Datang ke sana itu kegembiraan Perhatian kepada dia Oh, Dia lama tidak ketemu saya Tapi tahu dari mana ya kabar Kalau saya sakit Sementara dia sempatkan dia junggu saya dan sebagainya satu kata, tutur kata Sebentar, kemudian Mungkin pamit dan sebagainya Itu terkesan Nah Orang sakit membutuhkan perhatian Dan itu menjadi obat buat dia Sehingga itu menjadi Menjadi Lahan bagi Kristinisasi Nah Lahan buat mereka mendatangi orang-orang sakit mendatangi orang-orang fakir dan yang lemah-lemah didatangi. Kenapa butuh perhatian? Ketika sudah merasa diperhatikan, nih. Walaupun bukan bahasa nih saya kadang tidak terasa. Sehingga kemudian hatinya tertunduk kepada orang yang memperhatikan dia. Ini bagian penting yang sangat membekas. Naam. Oleh karenanya Setiap sunnah dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengandung maslahah, mengandung manfaat, sehingga janganlah kita menganggap suatu kemarufan dalam agama ini suatu hal yang ringan. Nafas keran nabil ma'roofi, janganlah kau menganggap suatu kemarufan dalam agama ini dengan pandangan yang remeh. Nam. Sudah memasuki waktu isyak Mudah-mudahan dari yang sedikit Apa yang kita bahas Membekas buat diri kita bersama Allah jadikan sebagai ilmu Yang bermanfaat Nam, itulah tujuan kita Membahas ilmu adalah Supaya kita bisa mengamalkannya Tentu kita tidaklah bisa Menumpukan pada diri kita Melainkan semua dengan Pertolongan Allah Jalla wa'ala Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil Wassalamualaikum warahmatullahi